XEYMƏLƏRİN QARƏTİ VƏ yandırılması. Ravi deyir, İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid olandan sonra Xeymələr tərəfindən bir kəniz çölə çıxdı. Düşmənlərdən biri ona dedi, Ey kəniz, sənin ağan Hüseyin öldürüldü. Kəniz deyir, Bu xəbəri işidərkən qışqıra-qışqıra qadınların yanına qaçdım. Onlar da mənim ağlamaq səsimə işidib, nalə şivən etməyə başladılar. Sonra düşmən qoşunu Peyğəmbərin övladlarının və Fatimə-i Zəhranın gözünün işığı Hüseyn ə.s. övladlarının mal dövlətini qarət etmək üçün bütün qüvvəsi ilə xeymələrə hücum çəkdi. Hətta namət düşmən qadınların başındakı çadraları oğurluyub onları başa açıq qoyurdu. Peyğəmbərin qızları xeymələrdən çıxdılar. Onlar öz ürək paralarının cənazələri ilə vidalaşaraq uca səslə ağlayırdılar. Həmid İbni Müslim rəvayət edir. Bəni Bəkir İbni Vail qəbiləsindən bir nəfər qadın öz əri ilə Ömər Səədin idi O gördü ki, qoşun İmam Hüseyin ə.s. xeymələrinə və qadınlara hücum edib qarətlə məşğuldur. Həmin qadın bu səhnəni görüb həyəcanlandı. Əlinə qılınc götürərək, öz qəbiləsinin yanına gəlib dedi, Ey Bəkribn-i Vail tayfası! Qeyrət və kişilikdəndir ki, Peyğəmbərin qızlarının paltarlarını qarət etsinlər. Sizi isə oturub tamaşı edəsiz? Sonra qışqırdı. Həmin qadının əri irəli gəldi. Onun əlindən tutub xeyməyə qaytardı. Ravi deyir, Xeymələri qarət edəndən sonra od vurub yandırdılar. Qadınlar başa açıq, yalın, xeymələrdən çıxdılar. Onların şivən səsi ətrafı bürümüşdü. Məzlumcasına düşmən əlində əsir olmuş əhl-i beyt, Kufə qoşununa dedilər, Sizi Allaha and veririk ki, bizi İmam Hüseyin ə.s. mübarək cənazəsinin yanından aparın. Elə ki, əsirlər döyüş meydanına çatdılar, şəhidləri görüb ağlamağa başladılar.